Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Succépodden Fyrkantiga öga. Ja. Ja. Friåkning idag. Ja. Nu jävlar ska vi prata ska du se. Ja precis. Skillnaden på friåkning från andra avsnitt är att jag har inte skrivit ner någon punktlista vad jag vill ta upp. Ja men då så. Då kommer det under poddens gång så att säga. Mm. Det brukar inte vara några problem att sitta och gaffla. Som Ashberg alltid sa i Radio 1. <laughs> Nej, men det, det, det som är gött är att man bara låter associationskedjorna få jobba fritt där. Ja, exakt. Nu har vi inga härliga personer som ringer in till oss. Men det kanske går att ordna någon gång. Fan vad sjukt det hade varit om man skulle ha så att... Eh, man, man har en kö på zoom Uh -huh. och, och så skickar man ut zoommöteskoden. Vi får väl ha en annan då än den vi använder nu när vi spelar in som vanligt. Uh -huh. Och så skickar man ut den och så säger jag okej, okay, med vem som vill får liksom haka på. Uh -huh. Det hade varit coolt att köra det live också. Ja, verkligen. Och sen så bara plockar man in någon ur kön och så får den säga någonting. Och om vi tycker att den säger någonting eller blir dåligt eller om den är bra så Får han väl hålla på en stund och sen så kastar vi utanför mötet så tar ni in nästa. Ja, Då har du din knapp, precis som Marsberg. Ja, just det. När han fimpar folk. Det är ganska kul. Jag ska ja. se. Ja, jag kan ta bort dig. Det, det finns en knapp här, ta bort. Ja, helt perfekt ju. Ja, men du, ska vi dra igång direkt ja, ja. med en grej här för det dök upp en liten eh, nyhet igår då att eh, Microsoft redan för andra gången i år och den här gången jävligt rejält dessutom höjer priset på Game Pass. Mm. Um, Game Pass Ultimate höjs från 185 till 285 kronor. Typ ja, en hundring då. 50 procent nästan. Mm. Um, och som vanligt när det blir så här, det, det kan vara när Viaplay höjer sitt sportpaket eller när Netflix höjer med kanske 10 kronor eller 20 kronor som är en ganska liten höjning så blir det i kommentarsfält och så vidare ett sånt jävla liv. Och jag, alltså jag kan köpa att folk blir förbannade Men tänk så irriterade som folk blir Över 20 kronor Hur tror du den här hundringen extra Har tagits emot på forum runt om i världen mm. Inte så bra antar jag Inte speciellt bra alls Folk är ju skogstokiga eh, Och en del tycker jag eh, Liksom Resonerar så här att Fan det svider jag kör väl på och så utvärderar jag sen om jag tycker det är värt det eller inte. Mm. Och så har vi en grupp som säger, nej nu räcker det, det blir lite för dyrt för mig, jag använder det inte så mycket. Båda de två personerna tycker jag, jag argumenterar ganska sunt. Ja. Att man är helt fri att tycka att det är för dyrt och man är helt fri att vilja fortsätta ett tag till. Sen har vi ju, som jag nästan upplever det som på något vis, majoriteten av alla, alla andra som är majoriteten som inte köper något av varken vad den första eller den andra säger. Du vet, folk blir så aggressiva i den här tråden på det här forumet FZ så alltså att det är helt sjukt. Till exempel att en del man får inte säga upp det, för det här är framtiden. Och man får inte behålla det, för man är dum i huvudet och förstör för alla andra. Mm. Och jag bara tycker att jag suttit och läst igenom det här på lunchen. Och när jag kom hem, jag tycker det är så jävla fascinerande. Bland annat så gjorde jag ett inlägg. Mm. Och skrev så här, ja, nu kunde jag ta allt mött med mina rewardspoäng en sista gång då. Uh, så efter november, då utvärderar jag hur det känns. Mm. Och så skrev jag också så här, i, i januari och februari i år, då spelade jag 17 spel, hade jag köpt alla dem. Om man kollar på utan Rio och sånt. Då hade det kostat mig ungefär vad Game Pass kostar på ett år. Mm. Så för mig är det värt det. Så mm. passar jag på att skriva så här också. För jag tänkte... Eh, tänkte så här att någon kommer säkert argumentera för det. Och, och säga att ja, men inte alla så. Nej, det håller jag med om. Så jag skrev direkt så här. Ja, 17 spel är ju en del som jag mm. fick ihop på de här två månaderna, Men då var jag arbetslös. Och det kanske var det enda... Som var positivt med att vara arbetslös mm. i januari. Och så la jag till en liten smiley för att mm. förstå att det här var lite skojigt. Mm. Då är det en person som svarar mig på helt seriöst tror jag så här. Så kan man ju också prioritera sin ekonomi när man är arbetslös. Hoppas du får ett jobb snart så att du kan fortsätta med ditt gamepass. Vilken, vilken jävla gris. Ja, vilken jävla gris. och jag bara säger. Hur, hur, hur kunde det där ske? Jag bara så, ja, jag fick jobb redan i januari så det, det är lugnt. Mm, mm. Det, är så, det är ett exempel på hur liksom det här kastas på en att folk kan inte ta att folk vill behålla det och folk kan inte ta att folk säger upp det. Men just att man gör den typen av attacker också. Ja, alltså, det, det är en sak att bemöta ett argument med motargument. Mm, att man absolut. är saklig. Men att mm. man är liksom direkt taskig mot någon är ju ja. så jävla onödigt. Ja, absolut. Men sen är väl personer som skriver på sådana där forum också helt jävla dumma i huvudet. Ja, ja, visst. Väldigt många. Sen ska jag väl säga jag sa att det är majoriteten. Ja, så är det väl inte överlag. Men det här verkar jag ha tagit rätt hårt på folk. Uh, hur Microsoft väljer att göra. Att det är liksom E, girigt och så vidare. Och det kan jag väl tycka det är det väl också. De har pratat nu hela året om hur e, viktigt Game Pass är för dem att e, visst, det går runt, det är inga problem. Så har de varit lite sådär ja, men vi ska inte und... Det kan mycket väl bli så att vi justerar priset i framtiden. Sen att göra det två gånger på ett år ja, det är klart att det är svider för folk. Det begriper jag också. Och det här som de pratar om att man får nu då om man väljer att fortsätta med sitt ultimate de lägger ju till lite saker. Att man, man får spel från Ubisoft Plus. Liksom alla deras klassiker. Man får EA Play. Ja, visst. Ett FIFA då och då kan det vara kul att testa. Det händer att jag gör. Man får något som heter Fortnite Crew. Som jag inte riktigt vet vad det är. Ense en gång jag tror jag inte spelar Fortnite. Och så är det det här. 75 spel om året, dag 1. Och man kan tjäna upp till tusen dollar att använda. I butiken för DLC eller spel. Och det är alltså att du får ett visst poäng om du till exempel spelar ett spel varje dag. Om du startar ett visst antal spel varje månad så resulterar det i ett poäng. Det är mm. de poängen som jag några gånger i år har använt för att betala mitt Game Pass. Det tar de däremot bort. Och det kan jag också tycka är lite frustrerande. Sen fattar jag också att av... Årets månader här nu. Jag kanske har betalat för Game Pass två gånger. Sen har mm. jag liksom använt mina rewards-poäng hela tiden. Mm. Eh, det jag kan tycka att de hade väl snarare då tredubblar om det där poängen då. I så fall. Så kan man få någon månad här och där. Mm. Det tycker jag hade varit bättre än att ta bort möjligheten helt. Eh, sen känner jag väl så här. Under det här året då har jag använt Game Pass så jävla mycket. Jag har spelat massor av spel från början till slut. Både gamla och nya. Så det har varit, jag tror till och med till den här 285 kronor i månaden så hade det varit värt det för mig. I år. Mm. Sen kommer det säkert kunna se annorlunda ut nästa år. Det är ju helt omöjligt för mig att svara på nu. Men eh, jag kommer att fortsätta ett tag och så utvärdera senare, helt enkelt. Mm. Um, nu dök ju till exempel ett spel som jag har varit lite sugen på, men kanske inte känt att jag ens vill betala de här 350-400 för. Eh, Hogwarts Legacy tänker jag faktiskt testa nu då, eh, nu när det finns på Game Pass. Mm, det är kul. Ja, och sen då det här kontra som någon också svarade med. Ja, men tänk, alla de här spelen som du nu... Om du hade köpt alla de här spelen, du måste också räkna med hur... Eh, att om du hade köpt dem, då hade du kunnat sälja dem. Och tjäna på pengar tillbaka. Och då svarar jag så nej det hade jag inte. För jag köper mina spel digitalt. Och då blir det direkt, ja oh, du vill inte äga dem. Du vill inte ha något i hyllan eller? Och så svarar man då, nej. Och så är man en idiot igen. Alltså det, det är inte så viktigt för mig. Men varför, alltså det, det är ju också så jävla korkat. Att folk tycker då att du prioriterar fel. Som ja, spelar tv-spel på din ändå lediga tid. Även om du är arbetslös. För att man söker mm. jobb man gör ju inte det dygt ja, ja, runt. Ja visst. Då tycker man att du prioriterar fel. Men hur jävla bra prioriterar man om man ska ägna en massa energi på ett forum och klaga på folks val? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Det borde jag nästan ha frågat. Alltså om de tycker att det är jobbigt att det kostar mycket. Ja, ja det fattar jag. Jag kan väl också känna att ja, det var ju tråkigt att de höjde priset eftersom jag inte har spelat Xbox på kanske ett halvår nu. Mm. Jag har ju konsolperioder eh, eh, att nu spelar jag väldigt intensivt den konsolen, sen, sen den, sen den och så mm. vidare. Och det, det är ju en ganska lång cykel när jag har så jävla många enheter hemma. Så för mig, om man kollar på hur mycket hur många olika spel och hur mycket jag spelat på Game Pass så skulle det egentligen vara mer värt att köpa spelen separat. Ja, ja visst. Och då Absolut. köper ju de fysiskt för att de fysiska... Eh, Exemplaren är ju oftast billigare än de digitala. Mm. Ja, så är det. Um, sen kan jag väl påpeka så här också. Det, det som är lite. När du pratar att om det går mer och mer mot digitalt som det gör, såklart. Så kan jag mm. väl också tycka så här: det som är lite olyckligt, och nu vet jag kanske, det kanske inte är helt rätt ord att använda. Men nu, nu säger jag det ändå att det här med. På PC så har vi nu eh, Steam och det finns Microsoft Store som ingen använder. Men det finns den här Epic Store också. Där kan man ju se, där kan de ju tävla lite mot varandra. Det kan komma reår och då, då kan de erbjuda spel billigare så att det blir liksom mm. priserna pressas ner lite av det. Jag ser ju nu som Sony som har en helt egen butik. Deras spel säljs inte digitalt någon annans, utan de kan ju ta det priset som finns. Jag tror att jag har kallat det monopol någon gång. Det kanske inte är helt korrekt i ordets bemärkelse så, men det känns ju nästan lite så. De har ju monopol på sina digitala försäljningar av spelen och det är klart att det pressar upp priserna. Ja, det som jag kommer att tänka på förresten att PC-spel känns ju alltid som att de alltid har varit lite billigare än konsolspel. Ja. Men de senaste kanske 5-10 åren så tycker jag att de är på samma pris alltså i samma prisklass är det för att även konsolspel kanske mest köps digitalt idag som PC-spel. Kanske. kanske. Och att man ofta i alla fall, oftast vågar jag inte påstå, men ofta får en bättre upplevelse av att på pc Ja. så tillvida att du har en tillräckligt bra PC och spelar dem på vi, ja exakt, men vi, vi ska kolla lite snabbt här nu, vi kan väl ta Silent Hill jag kan jag helt fel nu Silent till F kostar på Steam 79 euro ja, 80 euro ja, det är ju saftigt alltså kan man kolla lite 90-talspriser <laughs> ja exakt Silent till på Playstation Store kostar 900 kronor. Okej, okay, då är det billigare på PC. Ja, en hundring kanske. Nu vet jag inte var Euron står i riktigt, men ja, lite billigare. Någon hundring hit eller dit. Mm. Okej, men då var då, då ju mitt intryck felaktigt. Ja, men nej, jag skulle säga så här att eh, känslan eh, förr det var att det hade kostat 5,99 på Steam. Mm. Alltså att det hade varit ganska rejält mycket billigare. Mm. Så det, det har ju höjts, det har, har du ju helt rätt i. Och jag tycker ju, som jag har sagt så många gånger också att det är helt obegripligt att digitala exemplar av spel kostar mer än de fysiska. Mm. Men jag tycker också att det är ganska gött för jag köper heller fysiska exemplar. Ja. Men jag tänker det är för att de kan... Ja, det är klart. Det är ju mycket bekvämare. Mm. Och, eh... Nej, men alltså det är för att de kan ta ett högre pris. Så menar jag. Ja, och det är väl lättare att sälja till ett högre pris digitalt mm. för du vet att du behöver inte åka till någon butik eller kolla om det finns i lager någonstans. Det finns Nej, exakt. alltid tillgängligt. Det blir alldeles slut. Okej, okay. nu kanske så. det är fullt också då. Jag ser att Silent till F, Day One Edition på Playstation Film, <laughs> PlayStation 5 <laughs> kostar 899 kronor på e-eleganten. Så det var exakt samma då. Så det är en hundring billigare att köpa fysiskt? Nej, på PlayStation är det samma. Jaha, okej. Okay. Och så 900 på egelganten och 900 i butik. Eller i den digitala butiken. Okej. Okay. Det är med inte sagt att till exempel spel och sånt skulle kunna ha ett ännu bättre pris. Det vet jag inte då. Man... Nej. Yes. Men det jag skulle tänka, hur, nu, om du inte har startat in. Vad heter det? Xbox. Xbox på så pass länge. Uh, hur tänker du med Game Pass nu och allt det där? Uh, fan, det här kommer ju låta rövigt, men det drabbar ju ingen fattig. Nej, <laughs> nej, nej. Så kan det ju vara. Nej, men jag överväger väl kanske att uh, försöka få valuta för pengarna och mm. se till att spela Game Pass-spel antingen på PC eller på Xboxen. Ja, just det. Uh, och jag, eller, eller är jag mer intresserad av att spela liksom, nya spel som kommer och som inte släpps på Game Pass, då kanske det är mer värt för mig att köpa spelen. Jag har till lite här nu, men jag ser du har ju faktiskt varit inloggad på din Xbox, eller Game Pass i alla fall, då, för 58 dagar sedan. Och då spelade du Microfrost Minesweeper. Det var på datorn, så det var inte ja. på Xboxen. Nej. Ja. Nej, men det står ju i Xbox-appen i alla fall. Ja, men det känner jag att där har du. Wow! Det är de här 280 kronorna för Game pass Ultimate. Microsoft Minesweeper. Jag tror Klassiker. att Jag tror att jag körde det bara för att få enkla achievements. Ja. Sen tycker jag för sig att ms roy och sådär Jag tycker det är ganska kul. Ja. Och om då Minesweeper är liksom lite mer avancerat Boulder Dash-läge typ, om du har spelet? Uh, nej. Okej. Okay. <laughs> vet man inte vad Boulder Dash är, då får man göra Google. Uh. Men det, det finns ett sånt upplägg i alla fall i Minesweeper. Och så, jo, jo, jo, det här vet jag visst vad det är förresten. Att det ser ja, ut typ jag, så. Jag ska, att, att det är en bana då, så ska man mm. försöka ta sig vidare på banan genom att undvika minorna. Ja. Uh. <laughs> vet, vi, jag vet, kommer inte ihåg det var i podden eller innan podden förra veckan när jag sa att jag aldrig har klarat första banan i pacman mm. förutom när du sa till mig och skärpa mig och uh -huh. då har jag klarat en bana jag tror att hur det här Mine eller MS-Roy fungerar, mm. tror jag liksom har fått förklarat för mig två tusen gånger mm. men ibland så av någon anledning så startar man ju upp det och så blir det så här hmm, hur fan var det nu ett, då är det en mina runt, eller det ligger tre miner runt, eller det ligger fyra, och så klickar jag och klickar på mina direkt. <här> det går inte. Det liksom det blir bara fel. Du, och så får du fram en siffra, då vet du att um, mm. de eh, åtta rutorna runt den siffran ja. har så många miner. Ja. Så är, är det bara en oklickad ruta vid en etta, då vet man att det där är en mina. Ja, precis. Svårare än så är det faktiskt inte. Mm. Alltså, om du frågar mig i slutet av podden och upprepar det du sa så skulle det bli fel <laughs> <laughs> okej okay. ja. Ja, jag kommer säkert glömma det men om jag kommer ihåg det så nej för helvete glöm det för guds skull jaha du, du vill inte skämmas nej, nej, nej <laughs> <laughs> ja efter siffran ett så var det någon vad fan var det den heter nu då Nej, varje gång någon berättar för mig hur man räknar till 10 så glömmer jag det varje gång. Jag kommer till 8 varje gång. 1, 3, 7, 6, 8. Ja. Ja, oh, vi fan. Nej, men som sagt, vad? Vi får väl se vart Microsoft vill ta sitt Xbox-varumärke. Um, nu kommer det en uh, bärbar konsol här alldeles strax. Um, typ 10 000 spänn kostar väl den uh, mest avancerade versionen där. Um, så får vi väl se då. Uh, vad som händer om det blir någon mer Xbox-konsol. Jag blev i tvivla på det mer och mer. Även om de har sagt det, att det ska komma en Xbox till. Så, äh, jag vet inte fan alltså. Jag tror att uh, Series X säljs väl inte i Sverige längre tror jag inte till exempel inte alls. Nej, jag tror att de har dratt tillbaka den helt, att den har så att säga utgått. Det här är ju det är helt remarkabelt. Det här måste jag få en kolla upp. Jag kollar kolla på Eleganten. Ja, nej men ja, absolut. Jag, ska, jag jag söker bara på en söktjänst här nu. Och så är det Xbox Series X. Mm. Okej. Okay. Förslagen jag får är fan bara typ tyska Ebay. Mm. Nej men Jag är ganska säker faktiskt. Vi kollar prisjakt här nu då. Mm. Det är om de har några kvar då så att säga. Eh, begagnad produkt. <laughs> mm. eh, Webballen verkar ha. Ja. Eller? Jag kollar. Det, det är inte säkert att det står lagerpriser där nu. Nej, men vad fan är det här? Bekräfta att du är människa. Det kan ta några sekunder. Nej, men jag är som ungdomarna som vill att det ska gå direkt så att jag skiter ja. i det här. Nej, men då, då verkar det i alla fall som att det inte är eh, staplat liksom. Ja. Men fan eh, var märkligt. Jag kan säga så här. Eh, webbhallen. de har en i webblager Serie 6 för 7799 kronor. Och det finns en i Femmanhuset Nordstrand, Göteborg. Sen alla andra butiker står det ej i lager på. Hmm. Ja, så varför vill jag lansera en helt ny då om man liksom drar bort den från marknaden innan en, en ny finns på plats då tänker jag. Så jag tvivlar starkt på det. Men det är det måste de kanske att har en ny S. variant på gång. Ja. Alltså, för det skulle väl komma en typ... Eller om den har kommit en sån Series X som inte har skivläsare. Ja, den finns. Den är vit. Precis. De kanske har en annan modell på gång. alltså För Playstation 5 har ju pro varianten och så vidare. Det kanske är därför... Nu, nu har vi ju inte hört någonting. Det borde de väl kanske ha... Eh hintat om så att säga att det kommer mm. men det kanske är så att det kommer en ny variant ja. som är lite fetare kanske Ja, precis då. Nu ska jag vara lite konspirationsteoretiskt lagd för att jag tycker mm. att det är kul uh, och så att inte någon blir upprörd nu då så jag får vi säga att se det här som ett skämt så behöver du inte bli så förbannat upprörd. Mm. Men tänk om det är så att Microsoft är, försöker att... Du vet lite när man sätt, ställer grupp mot grupp i ett samhälle. Ja. En makthavare säger till grupp ett att ja men grupp två, de vill ha alla dina pengar och alla dina jobb. Mm. Och sen säger makthavaren till grupp två att ja men grupp ett här, de tycker inte om grupp två. De tycker att ni är, inte är värda lika mycket som människogruppen grupp ett. Ja. Just det. Och så blir det motsättningar och så sitter det någon och gnuggar händer och tjänar pengar på det här. Mm. Eh, lite som med påverkans eh, aktioner på nätet att vi säger att Stormakt Öst rekryterar personer från eh, lite olika delar av världen att starta influencer-konton för att sen radikalisera eh, unga män på internet ja. och att man också manipulerar alg algoritmerna så att de bara får den typen av innehåll. Mm. Det vill säga okay. att man dyrkar grupp 1 innehåll mm. och algoritmerna är ju AI-styrda så att de kommer ju bara pumpa älska grupp 1 innehåll. Mm. Och så är det ju alltid någon höjdare som tjänar pengar på det. Det, det har ingenting med ideologi att göra för att det visar sig att Stormakt Öst har också liksom radikaliserat grupp två. <laughs> ja. Och tjänar ganska mycket på att destabilisera Stormakt Väst genom att göra så. Mm. Och så blir det kanske politiska problem i Stormakt Väst när Stormakt Öst ändå lyckas med den här typen av kampanj. Ja. Tänk om Microsoft gör så nu för att folk ska kuka ur på varandra på forum- Ja, det hade ja. varit något. Nu höjer vi priserna så får vi se när pöbeln slåss. <laughs> ja. och, Nej, sen, man, väl... och sen sänker vi priserna igen och så kommer folk älska oss. Fast vi sänker inte till det priset vi hade innan. Vi sänker till någonting som är lite högre. Vi, vi har den här 289 som är ett litet ankare och så kommer 200, säger vi då. Vi ser, vad kostar det? 189. Mm. Och så vill Microsoft kanske höja priset med 10 spänn. Ja. Men de höjer inte med 10 spänn, för de vet att folk blir förbannade de är med 10 spänn. Så de, de höjer med 100 spänn så folk blir riktigt förbannade. Ja. Och sen så sänker de och säger förlåt, det var jättedumt av oss, nu kostar det 199. Ja. Och så lugnar Varför sig inte? folk och så kanske det är fler som skaffar gamepass. Ja, du ser. Varför inte? Men först ska folk få slåss lite mot varandra först. Mm. Det låter väl alla tiders tycker jag Varför inte liksom ja. Nej nej Men det, det här ordnar väl sig förr eller senare Tänker jag det, mm. Jag har levt eh, största delen Av mitt liv utan Gamepass och köpt eh, Spel eh, ändå Så det kanske får bli så igen då Ja och det är inte så Att jag spelar spel Som jag verkligen älskar på Gamepass eller jag upptäcker spel som jag kanske Inte mm. skulle ha upptäckt annars och det, och det är en ganska bra grej med gamepass men med handen på hjärtat, jag vet inte fan hur många spel det är egentligen. Nej. Ja, för, för, mig, för min del, det är ändå en del. Får jag ja, säga det? Ja, för det, din det, det del så är det. Ja, eh, top notch. Betydligt mer än för din del, tror jag faktiskt. Mycket mer. Mm. Eh, ja, ja. Är, är vi klara med den Game Pass diskussionen kanske? Ja. Det är också kul nu när jag hittar på det här lilla exemplet. Jag såg ju faktiskt eh, dokumentären Hacking Hate på SVT Play här om någon. Ja, okej. Okay. Som handlar om just det här. Eh, hon är ju en journalist som ska typ så här, digitalt vallraffa någon så här, extrem höger miljö. Okej. Okay. Men så visar det sig ju också att det finns alltid någon som är någon initiativtagare och så försöker de ta reda på vem det är. Mm. och så bara, men vänta lite nu, den här har ju startat hur många grupper som helst i flera olika länder <laughs> okej <Okay. laughs> och alltså, det här är ju ett känt faktum om man har hängt med att det visar sig ju då att alla de här spåren leder till Ryssland aha Och fan <laughs> och att då förmodligen är ryska staten som betalar folk för att sprida den här typen av information mm. för att destabilisera det politiska läget i väst Ja, oh, Du ser ingen jävla grej. <laughs> och det sjuka är att folk går på det också. Mm. Men det där kommer vi aldrig ta oss runt tror jag. Folk kommer gå på och sånt där helt enkelt. och Det är ju jävligt lurigt att sortera ibland. Det får man ju ändå erkänna. Liksom. Ja, men, det, men det är ju för att de vet exakt hur en algoritm, alltså en AI-algoritm som styr internetinnehåll, funkar. För att för mm. företagen som vill låta din uppmärksamhet. Ja. Så att de kan sälja den till annonsörer. Mm. De har ju en algoritm som skiter fullständigt i vad, vad, om det du har konsumerat, om du gillar det eller inte. Ser den bara att du har konsumerat ett visst innehåll mycket, då kommer ja. du att pumpa ut mer sånt. Mm. Men för att du ska fastna ännu mer och din, <laughs> att din dopamin ska frisättas mer och mer och mer och mer, då blir ju också innehållet kanske lite mer extremt varje gång. Ja, just det. Att ser du en person, du kollar på Fail-videos, en person liksom råkar gå in i en stolpe, ja det var kul men nästa gång så är det en person som kanske slår i pungen liksom i, i, inte vet jag, i en cykel eller något sånt där, ja. och sen så blir det bara liksom värre och värre och värre och sen så dina algoritmer, du får nästan bara den typen av mm. innehåll till slut ja. eh, sen kan det ju också vara att det, om det är också politiskt att det, det är ett, en viss typ av politisk ideologi som som du kanske håller dig till som du har röstat på och sådär och så kanske du likar någon politiker i ett parti som du gillar då kommer du också få ännu mer innehåll om det och det kan ju också mm. potentiellt bli mer och mer och mer extremt sen kanske du ser innehåll från en politiker du inte gillar och så börjar algoritmen anpassa sig efter det och till slut så kommer du ju att påverkas av det, för, för ju mer vi repeterar en tankegång eller sådär eh, man tar in information man kanske reflekterar kring det man går och lägger sig och sover informationen internaliseras det betyder förs till ditt långtidsminne och ju fler erfarenheter och minnen du har desto mer automatiskt kommer tankesättet att bli så mm. potentiellt då så skulle det kunna bli att ja, men nu byter jag sida helt enkelt för de här har ju rätt för att du har hela tiden exponerats för den informationen så himla mycket ja. spännande och det är ju så influencers funkar. Alltså om vi skiter i det högerextrema alltså influencer-grejen alltså influencer-marketing funkar ju så. Stora företag betalar ganska mycket pengar till personer som är kanske 20 år som tilltalar en viss målgrupp mm. om trender, klädsel eller vilka spel du ska konsumera eller hur du ska träna eller hur du ska äta på ett så maxat sätt som helst. Och till slut så kommer det här att konsumerar så mycket att till slut så tror ju folk att det är så. Ja, det är klart. Folk har ju, folk har ju fått ärtstörningar av det här. Att man kanske kollar viktminskningstips på nätet eller kosttips och sen börjar algoritmerna balla ur fort, så in i elbetet ganska fort också. Till slut så får du ju liksom de här eh, tävlingssvält grejer ja. som är så jävla mörkt och hemskt. Ja, för fan. I IRL så tog du en lunch på vårt gamla jobb när alla började tävla om hur lite pizza man kunde bli mätt på. Ja, men du ser. Bara, bara en lunch. Tänk då att det här är någonting som matas varje dag ja. konstant så fort du är inne på din telefon som du inte mm. kan släppa ifrån dig för att den är designad för att man ska fastna i den. Mm. Eh, vad som jag konstaterar också så här då, att när de börjar så här Ja, en halv räcker allt Ja, om minst det Jag bara, jag kan äta två <laughs> Tre om jag gör mig fan på det Ja, det, det, det, ja men, men precis Det är ju Att det är så viktigt Egentligen orkar jag inte så mycket Men det här var så gott Så nu äter jag mer än vad jag orkar Eller så svullar du för att du tycker att det är gott Ja, exakt Men det är väl någon skam i det där Och börjar en Säger jag så då måste ju någon annan vara lite bättre. <laughs> ja, exakt. Och sen så och så sprider det sig. Och det är, mm. det är också det här vi-känslan, alltså tillhörandet i en grupp är ju också en faktor i det här. Ensamma personer och sen så kommer algoritmer om ja, men det är dens fel. Och vi är fler som tycker så. Du, du är välkommen in i värmen. Mm. Ja. Sen är du fuckad. Ja, i att liksom, men har de inte typ stängt ner USA nu? Jo, mer eller mindre. Det är också helt sjukt. Ja, det är helt sjukt. Det är ju inte första mm. gången. Det har väl hänt ja, det är tidigare klart det också såklart. Men att det är bråk om vad är det, sjukförsäkringar eller? Ja, något sånt. Och så stänger de ner och statligt anställda kommer få behöva jobba gratis. Alltså vissa yrken ska mm. jobba gratis. Ja, mm. då får de du, det är kanske är en sån här podd vi borde ha. Har vi varit störst i Sverige nu? <laughs> Nej, jag är bara bra i stötar. Jag skulle lite ja, kunna okay. hålla uppe den här nivån. Jag skulle bara <laughs> upprepa mig, tror jag. Ja, ja okej. Okay. Nej, men alltså det är ju sjukt effektivt med en digital värld att man kan liksom manipulera folk med algoritmerna. Och algori mm. algoritmerna gör ju det utan att det egentligen är en tanke. Uh, antagligen så är algoritmen som de här går efter är se till så att den här jäven tittar på telefonen så mycket det bara går. Ja. Kosta vad det kostar då vill. Jag ska, ta, jag ska ta tillbaka det jag sa för några år sedan då, att jag tycker att det är så jävla gott att helt plötsligt så, bara för att jag har pratat om skor så får jag en liten notis. Nej äh, du, ska du inte köpa de här skorna? Kolla vad billigt. Ja, mm. hade jag aldrig hittat annars. Nej. Ja, jag får ta tillbaka det uttalandet. Ja, nej, jag, var ju, jag blev ju lite misstänksam misstänksamt redan. Nu är jag helt övertygad om att det är direkt farligt. Ja, såklart. Det är inte bra. Det eller, också. eller, nej, nu tar jag i lite. Potentiellt farligt. Ja, där chatten. Jag alltså, tror att du och jag klarar oss. Ja, för att vi har levt i en tid där algoritmerna inte har styrt alla våra intressen och åsikter. Mm, Precis. Och vi har läst böcker och vi, vi är ju vi är utbildade också. Vi har ju en femårig utbildning var, så att säga. Så vi har ju ändå förmåga att tänka. Likt förbannat så är jag helt övertygad om att jag har påverkats av, ja, det är klart att man har. av algoritmer. Med kanske inte hur jag ser på människor eller, eh, eller mina liksom, grund. Eh, fan, vad är det jag vill säga, mina grundantaganden kanske, de uppdateras visserligen varje gång man tänker på dem. Men jag känner mig ändå så pass erfaren och medveten om att man blir fuckad av det där. Så att jag, jag är ju inte aktiv på sociala medier egentligen. Jag är inne på Instagram och kika lite ibland. Mm. Eh, men där räcker det ju med att jag tittar på någon video och skickar vidare och sen så får jag liksom Sen blir det så illa till slutet. Jag har ju fått upp rena, rent rasistiskt innehåll. Ja, du ser. Och min, får jag säga, min Instagram består ju mer av att jag har mitt vinylkonto också. Mm. Jag använder ju aldrig mitt vanliga längre i stort sett. Nej. Och där matas det ju på rätt ordentligt med musik kan jag ju säga. ja. Algoritmerna är ju sådana här spelappar kommer väl också, eller de finns ju redan så Steam är ju är ju ganska mycket sådana algoritmer ja, Men här, topp 10 picks för att du har spelat det här spelet, Den, i och för sig kan jag tycka att de algoritmerna kanske är lite snällare eller upplever de som det mm. förutom det här problemet, om det finns någonting som är märkt med adult ja vilket är Resident Evil 7 tydligen var eller om det var Resident Evil 4. Jag vet inte, jag skulle köpa ett Resident Evil-spel på Steam och så hittade jag det inte för jag hade filtrerat bort det. Ja. För jag tänkte, nej men de, de, de spelen tänker jag inte betala för. Så att säga. Men då var jag tvungen att ta bort den för att jag skulle kunna se Resident Evil och herregud hur mycket porr det är på Steam nu. Ja, det är helt sjukt. Och den algoritmen ändras säkert också bara för att jag hela tiden mm. nämner vad, vad konstigt det är. Eller att jag alltid också fastnar vid det här. Om man kollar, okej, okay, där har vi det där spelet. Ja, oh, ja, det där spelet har kommit ut. Och sen, oh, vad fan är det här? Mm. Och så ja. blir jag lite full i skratt, bara kolla. Ja, men vad fan det är. Det är klart, det blir man ju. Det går ju inte att bli annat, naturligtvis. Men det är helt bizarrt vad som finns på den där jävla plattformen numera. Ja, men nu, nu har vi ett bra liksom, arbetssätt. Om jag hittar någonting som jag tycker verkar skumt på Steam och så bara kollar det här, ser man lite screenshots och sen så visar jag Evelina och bara kollar det här. Det här är ju helt bizarrt. Och så garvar hon och sen säger jag, men kan inte du gå in och klicka på det och ser hur det ser ut? Nej. Då får, hon, då får hon googla fram screenshots och sen så visar det, så blir det men gud ja. vad fan är det här? Mm. Och så garvar man lite grann och så ja, går man vidare. Ja. Så, så är, det. är det så att man kommer att mata en ganska porrskadad generation nu med att ja, men nu kan du ju spela lite spel med eh, sexuellt våld här. För mm. Lite underhållning. Ja, det är inte heller bra. <laughs> Nej, det, vi pratade om det för några veckor sedan. Ja. När man har någon typ av farm där man binder fast folk och mjölkar dem eller... ja är, det var någon bild där de inte hade armar eller ben Ja, fan på mörkt <laughs> ja, men vi får väl ändå hoppas att eh, de är minoritet, de som tycker att det är jävligt viktigt att det här spelet finns på Steam det tror jag att de är men verkar ju ändå eh, finnas en viss omsättning av pengar eftersom ja. när man ser såna här new and trending den listan så är det ju minst 4-5 porrspel med på den mm. Så är det. De kanske men du, är roliga, jag vet inte. Ja, jag bara tänkte så här innan, vi har ganska bra med tid kvar, men jag skulle verkligen vilja nämna ett spel som jag bara börjat spela också. Kör! Är det något mer som vi ska avrunda med det här pratet vi har haft nu? Om algoritmer, jag tror ja, faktiskt att det är lika bra att jag stänger käften nu innan jag ballar ur totalt och blir jättedystopisk. Ja, okej. Okay. Jo, ehm um, när jag bestämde mig för att spela Max Payne 3, då hade jag ett annat spel som jag sneglade på också. Så jag slängde ut en omrustning och lät andra rusta fram vilket jag skulle spela. Men nu gjorde jag så att jag installerade även då Metal Gear Solid 5: The mm. Phantom Payne. Um, mycket för att jag har varit lite sugen på det här Delta. Um, men tyckte väl också att det var lite dyrt, så jag tänker att det får bli en rea i framtiden. Och så har jag ju faktiskt inte spelat det femte spelet, mm. tänkte jag. Det har jag gjort nu, i några timmar. Och jag får ju säga, när det inleds på det där sjukhuset och man vaknar upp, man vet inte riktigt vem man är, även om jag anar hur det, vem det är som man kommer spela i slutändan och så vidare, så när man kryper fram genom sjukhuset där och plötsligt vad jag tror är eh, någon form av psychomantis liknande karaktär gör tre Och rummet börjar att brinna. Mm. Och man långsamt långsamt ser en annan karaktär komma där borta i korridoren. Ja, fan det här kan han Kojima. Det här överdrivna nästan amerikansk actionfilm blandat med anime mm. eh, där får han ju till så jävla snyggt. Mm. Så jag tyckte att själva intrott tyckte jag var maffigt som fan. Nu har jag ju kommit fram då till Afghanistan i en öppen karta. Det är det här gamla vanliga. Man kan samla lite resurser till basen man har, motherbase Det som är jävligt gött det är att om jag plockar en blomma så skickas den iväg med en ballong direkt till basen. Mm. Det tyckte jag var väldigt smidigt och passar ju in i Metal Gear perfekt också. Kan också kidnappa soldater på det sättet numera. Och säkert större saker senare i spelet misstänker jag. Mm. Jag har ju råkat ut för det som du sa till mig i alla fall att när man smyger och man råkar trampa på en liten kvist mm. för att sätta dig i en jämförelse så hör alla vakter på basen det direkt och säger man fakt mm. Och så är det bara att börja om typ. Ja, det har hänt någon gång. Ändå också har jag faktiskt haft ganska trevligt hittills. Jag mm. tror att det kommer bli ett väldigt roligt spel att spela om det inte är 50 timmar långt. Jag har inte kollat upp det än. Men uh, han är ju bra på det här Kojima och uh, den här... Uh, solid, vem den nu är Venom Snake som man heter just nu det är en bra karaktär och det är många roliga intressanta karaktärer med i spelet och jag tror att det kommer dyka upp allt fler det som jag kan tycka också, jag vet att det fjärde spelet Guns of the Patriots fick ju en del kritik för det är över två timmar cutscenes tror jag mm. det var ju mycket och det var väl både höga berg och djupa dalar. Det, det var inte jätteroligt att se hon, den här, är det mig hon heter? Ja, som jag, hon, jag, jag har glömt. Eller, jag har glömt den här som hon pratar med som eh, Solid Snake stöter på i eh, Solid Snake, det första. Jaha, Eller, Mayling. Metal Gear. Mayling, ja. ja. Um, um, det var kanske inte skitkul att se henne steka ägg i 20 minuter. Det är kanske är en katsin som man hade klarat sig utan. Men det fanns ju ändå sådana som var bättre än det, menar jag. Mm. Um, här blir jag ju nästan lite, lite fnissig åt hur Kojima har gjort. Jag vet inte om det är nästan som ett skämt också. För varje gång jag har gjort ett main mission så blir det ju också en eftertext där spelkaraktärernas Liksom presenteras som skådespelare och man ser vem som har gjort rösten. Och det är även en sån lite intro när jag flyger till varje uppdrag i helikopter så det känns liksom som att han har gått all in på att varje uppdrag ska vara ett avsnitt av en serie. Mm. Och det är klart att är det en 35-40 uppdrag det där kan väl bli lite långrandigt kanske. Kanske jag känner efter fyra uppdrag. Men jag vet inte om det är. Det är ett litet skämt också från Godima tror jag. Att han driver med mig. Så känner jag också. Men han har väl alltid haft ambitionen att göra film? Ja, såklart. Men han blev spelutvecklare så han... och så var han försökt att få, ut, få utlopp för sin kreativitet genom att göra spelen mer Hollywood-filmaktiga. Mm. Ja, och det känns ju som att även med de här två Death Stranding-spelen som har kommit nu att det är så nära film man kan komma i ett spel på sätt och vis. Mm. Även de tror jag. Um, sen får man säga att han har ju en känsla att, att ändå beröra. Eh, till och med i de här Metal Gear-spelen så tycker jag att det finns sådana så att man får gåsud på eh, armarna när man ser eh, till exempel de här cutscins med Raiden och eh, Pontus Gordiner och eh, known as Vamp. De är ju coola. Ja, ja. Mm. Med coola cuts in så har jag inga problem med så länge. De är inte är så långa, men när de blir eh, de första 20 minuterna på en film då känner jag ja. lite grann att det här skiter jag, i. jag, jag spelar ja. ju inte Jag sitter ju för fan inte och spelar spel för att kolla på en massa filmsekvenser. Nej. Jag, jag vill ju ha gameplay. Ja, Du har ju sagt det väldigt bra en gång att... Som du sa någon gång när vi såg på de får runt och fäktades. eller var fan, det är det. Det har jag velat spela istället. Ja. Och det ligger ju något i det faktiskt. Det, så är det ju. Ja, ja. Men kul att du tycker att det är kul. Jag tror att jag kroknade lite för fort på det. Så jag får väl ge ja. en ny chans någon Second gång. Och opinion. Ja, men faktiskt. Vi älskar andra uppfattning. Det, det mm. säger jag, har väl sagt så många gånger nu att det är en. Och man kan säga att Don't det är du bara säger. Det är ju faktiskt någonting som du gör också. Jag har ju Jaja. många exempel där du faktiskt har ändrat uppfattning. Det är algoritmerna. Och när det kommer filmer och serier och spel och allt vad det kan vara. Ja, för, men ibland är det väl att antingen så är man inte riktigt mottaglig för vissa typer av grejer. Eh, och sen blir det en uppfattning till slut. Att man tror mm. att man inte gillar det och försöker man... Försöker man spela ett spel igen eller se en film igen med samma liksom, synsätt, då är det klart att man kommer uppleva den som dålig. För man sitter ju bara och smittar av sina liksom, grundantaganden på allt. Att det här ja, ja. är ju så dåligt, det här är så dåligt. Men om man försöker resätta det och bara, men jag försöker ta det här för vad det är, då kan man ju hitta de här detaljerna som gör skiten bra. Ja, visst är det så. Jag köpte två spel till Switch 2 för... Nej, vad fan, jag fick hem dem i tisdags, tror jag. Mm. Eh, ett av dem har jag inte spelat än, och det är Kronos. För det tänkte jag ta till helgen, faktiskt. Jag, när jag såg okay. trailern på det så tänkte jag, mm. det ser fan svin coolt ut. Ja. Så det kändes som att det ingen snack om den saken. Jag köper det. Mm. Eh, och så köpte jag Story of Seasons Grand Bazaar också. Ja. Och jag, jag, alltså, fan, jag får bara erkänna att jag gillar lättsamma bondespel, helt enkelt. <laughs> ja. ja, men de har ju någon skärm, även om jag kanske bara har spelat ett av dem och som ofta sägs att det finns bättre än de, Joel. Så jag borde ju verkligen testa något av de här, tycker jag. Sen är jag jävligt dålig på att avsluta dem för... De är ju jävligt enformiga Det får man ändå säga mm. Det är också ja styrkorna med dem att de är enformiga Det kan vara ganska gött Ibland känns det som att dagarna i spelet Är för korta för att man ska hinna göra allting Att mm. gården man har blivit för stor eller det, Och när man har lite bristande Exekutiv förmåga som jag har Då är det ju svårt att välja någonting Och sen blir jag passiv <laughs> ja, i spelet Och så händer ingenting Mm. men det som jag gillar med upplägget på Grand Bazaar är ju att det är exakt samma skit som i alla Harvest Moon slash Story of Seasons att du är, kommer till en ny plats och där får du ta över ett hus med en gård som är lite <laughs> no. nedgången men att du, man är rätt person för att rusta upp den och så kanske man får lite frön eh, no några små bitar av mark där som du kan odla på och sen, ja. och sen så låser du upp nya verktyg och så vidare och så vidare. Och så bygger man på det här. Eh, det som skiljer sig det här från andra spel jag har spelat i den serien är ju att varje lördag i spelet så är det en bazar, alltså en marknad. Så allting som du odlar under veckan eller craftar eller vad det nu gör, istället mm. för att ha en liten låda utanför huset där du kastar ner grejen och så säljs det varje dag, ja. så samlar man på sig liksom. Olika typer av grönsaker eller blommor eller parfymer som man gör med blommor Vad det nu kan vara. Och sen varje lördag så tar du med dig ett sortiment som du ska stå och sälja. Okej. Okay. Och då, kan, då har du ett bord. I början nu då, där jag är så har, kan du ju lägga tre varor på ditt bord om man säger. Och så har man en liten klocka så att man kan locka till sig lite kunder och så... Mm -hmm. Köper de lite grejer och sen så får du väl kanske byta ut sortimentet någon gång ibland eller någonting blir slutsålt och så får du lägga in någonting annat. Mm. Jävlar vad jag gillade det upplägget. Ja, men får bara innan, du kanske kommer hit, men finns det, det är ingen sån här dungeon crawler alls i det här? Inte vad jag vet. Nej. I det andra Story of Season-spelet som kör på ps 5 Eh, där kan man ju i alla fall gå in i en gruva. Ja. Jag tror väl att eh, både Story of Seasons och Stardew Valley har väl på något sätt påverkat varandra eller om... Ja, visst. Eh, sen har väl Harvest Moons eller Story of Seasons spin-off eh, Rune Factory kanske också ja, bidragit. med. Just det. Eh, nej, så, så mycket Längre än så jag har jag inte kört Jag kanske har kört en eller två veckor i spelet eh, Men fan Vad svårt det är att släppa när man kommer igång Ja det kan jag tänka mig Och, och du vet, nu, nu har du Här får du liksom En spade av mig Och mm. nu får du ett uppdrag Du ska gräva så här mycket Och så gräver man ah, jättebra Så får man lite frön eller någonting Så går man och odlar Och sen nästa dag ah, du, Jag tänkte att du skulle kanske kunna behöva den här Och så får man liksom en lie Ja. Nu ska du gå och hugga ner lite gräs. Mm. Eller ja, den här grejen behöver repareras. Kan inte du fixa lite järnmalm till mig så kan jag bara reparera den här. Alltså det där är ju så jävla gött att det hela tiden blir någon typ av uppgradering och något nytt område som man kan undersöka. Mm. Såklart. Sen kommer ni till en gräns när man vet, aha, och vad fan ska jag göra nu då? Och det är väl egentligen då man ska försöka bli klar med skiten för någonstans så finns det ju ett slut på de här spelen, att okej, okay, men nu har du ju uppgraderat staden för det är ju det också att staden ska uppgraderas här är väl basaren som ska uppgraderas och sen när det är maxat och man har gift sig och skaffat barn så får man väl ändå se spelet som slut Ja, okej. Okay. men där kan väl jag också få panik att fan, vad grejer jag måste göra bara för att bli klar mm. för jag är ju i det stadiet i vissa spel att okej okay, nu är det dags att göra klart det här spelet Ja. men då måste jag spela kanske två år game time <laughs> för att liksom så här låsa upp allting eller bli klar med allting som man behöver göra mm. och där, där, blir, där blir, det blir en låsning för mig och så istället för att ta en sak i taget så försöker jag ta allt i taget och det, ja. det Var köpte du det här förresten? Store Seasons ja. eh, till Switch Ja eh, var... Från vilken butik? Ja, spelbutiken. Ja, okej. Okay. Ja. Jag satt här och fulgooglade lite och det var några som inte hade det inne nämligen så jag tänkte ifall det är jo, men, svårt att få tag på. de har det. Och de mm. har väl, säger de i alla fall, lägsta prisgaranti också. Ja, det har de ju. De brukar ha importer också. Mm. Nej, så det kan jag verkligen rekommendera. Om man gillar Stardew Valley så är ju Story of Seasons givet. Mm. Är det en Switch 2-version du har köpt, eller? Ja, det är det. Ja. Självklart. <laughs> men det Jag är klar med det, men jag ska fråga dig, har du sett Färjan? Eh, ja, jag, jag har sett två avsnitt. Har du hört. läst boken? Ja. Mm. Uh, nej, det har jag faktiskt inte, tyvärr okej okay. uh, ja, vill du börja säga vad du tycker som uppenbarligen kanske har sett och läst då? ja, jag har läst mm. den det är ett tag sedan jag läste den dock så att alla detaljer minns jag inte nej, såklart men jag, jag tycker fan att tv-serien är jävligt skärmig, Då man får till mm. det alltså, ja, ja det, det är den känslan lite grann man får när man läser boken också mm och har man åkt färja så känner man ju igen alla stereotyper som de målar upp. Sen tycker jag att stereotyperna kanske målas upp bättre i boken eftersom de beskrivs på ett annat sätt. Mm. I tv-serien så får man egentligen bara se dem, och sen så får man väl försöka få en uppfattning när man ser när personen, när den gör saker eller pratar eller ja. agerar med andra karaktärer. I boken så får du ju liksom en ganska bra beskrivning redan från början som en grund och, ja. och sen får beviset på att de är såna genom det som händer. Ja, jag förstår. Det är också en jävligt bra setting för en modern skräckfilm för det ingen skulle kunna se Freda den 13 nu säger man varför tar du inte bara mobilen och ringer polisen? Alltså, ska... Ja. ja. Jaha, så han han liksom högg av kabeln till telefonen, Ja men då är ju en mobil, vad fan? Ja men om man åkt ute på åkt färja någon gång mellan <skratt> Sverige och Finland eller mm. Sverige Tallinn, det är ju ingen mottagning. Nej, exakt. Ibland. Och då funkar det plus att en färja är ju också ganska, det är ju ganska utsatt om det skulle bli en katastrof. Ja, garanterat. Sen blev vi också förvånad över att den här när, när de blir vampyrer. Vilket, mm. jag, vilket jag insåg alldeles för sent in i boken att det var just vampyrer de blev. Okay. Den processen tycker jag går väldigt fort i serien. Ja. Okay. Men det är väl också det här beskrivningarna i boken äh, vågar ta lite tid på sig så att man nästan känner det här med att tänderna ramlar av och det här. Mm. I serien ser det med att de spottar ut blod och de följer alla tänderna med. Och sen så har de huggtänder. Processen, ja. När huggtänderna växer ut och det får man ju inte ta del av nej är förrän han Mello-gubben påbörjar sin förvandling. Ja, exakt. <laughs> som är bra Helt, perf helt perfekt. Fan också, jag skulle säga det. Den skådespelaren gör ju den rollen helt perfekt. Mm. Han passar också in bra på hur han beskrivs i boken också. Ja, okej. Okay. Um, alltså, man har ju sett sin beskärda del av uh, vampyrgrejer och det som sagt var det det förstod jag ju direkt när jag att det var det det var. Mm. Men så som de har valt att göra då med den här pojken som liksom går bananas nu och inte dödar folk när han har bitit dem genom att vrida nacken av dem. När han pratar med sin ja uppfattande mamma eller vad det är, då har jag inte riktigt mm. uppfattat. Jag kanske missade det. Men mamma säger jag nu att. Alltså, alltså att hon säger att hon är mamma men om det verkligen är så i ja, slutändan. Det, det, kan, var... det kanske man inte har fått reda på än så att säga. Nej. Mm. Uh, hon pratade här med så att uh, de äldre de mm. kommer att straffa dig för det här. Det verkar finnas regler för hur de får agera. Mm. Och han skiter i det. Jag tycker att det är ett rätt coolt koncept faktiskt. Ja, för han är ju Hittills. uppenbarligen sur för att han har blivit kidnappad. Mm. Just det. Så den ska bli riktigt, riktigt rolig att se. Sen får jag ändå säga att jag var ju sån fan åt när den här äldre kvinnan sitter med det där grabbgänget och de mm. drog den här historien om att han hade sprungit ut från hittet och sitter och skrek någonting i stil med Vi bogvisiret är löst, vi har mm. tappat bogvisiret. Jag bara tänkte, jag bara såg det framför mig att typ jag får en snedfylla på en färja och gör så. Mm tror jag som jävla dille på den här historien i katastrofen så jag tyckte att det var väldigt, väldigt roligt. <laughs> att hon blir kanske så upprörd lite, också. Ja, lite roligare än vad man ska tycka att det är kanske. <laughs> och, det, och det är ju också väldigt fina karaktärer och för mig som har läst boken så blir det ju också lite, ja, ja, ja, det är ju hon. Och sådär. Mm. Ja. <laughs> Fast hon var inte rödhårig här men det gör ingenting. Nej. Jävla mic-jävel. Men vad, vad, vad har du gjort med den? Eh, det här är ett sånt ben. Aha. På tripoden som har gått sönder. Så jag ska, det går ju att skaffa en ny sån så jag. Det är något standardmått på det där. Det kan det vara. Men det ser ut som att du bara har mikrofonen i en klyka. Och sen är det inte så mycket mer. Nej, den sitter ju ner i ett fäste och så. Okej, okay, så har Får den det? ett ben. Ja, och det går bra om man balanserar på den här messingskålen Så man hittar helt <laughs> rätt <laughs> Det brukar det gå rätt bra. Men nu har det bara varit kört här ett tag. Men du, du, har ingen, du har ingen tumstock eller någonting. Så. så du kan mäta... Jo, det kan jag fixa. För jag har ju ett stativ stående så här som bara tar plats. Ja, vi får testa det helt enkelt. Eller köpa en ny <laughs> ja, men du tar det här. Behöver du ju inte köpa ett, tänker jag? Nej, exakt. Och Jag slipper ha mm. den stående där i Novell. Nej, men äh, jag är fan taggad på färgen. Ja, det blev jag också faktiskt. Och jag tror att det är bra att den här går en gång i veckan också. Ja, det känns alldeles alldeles lagom. Jag tänker också att med den här typen av serier. Att det kan uh, vara lite hit och miss med den här typen av serier. Men mm. förhoppningsvis så kommer den här att vara uh, helt klart kevärd, tror jag. Uh, och den kan till och med vara både kort och gott bra och bättre än bra. Så det, det ska bli kul mm. att se. Fyra avsnitt kvar är det väl. Ja, och det tar man ju fan få författare som är så jävla inspirerande som Mats Ramberg. Ja, det var väl han som skrev den kanske allra kändaste heter väl... Där jorden går under. Slutet. Ja, den tyckte jag var bra. Det är den enda jag har läst med honom faktiskt. Men den tyckte jag var jättebra. Okej, okay, men jag har läst Färjan. Och sen har jag läst Hemmet. Mm. Eh, någon mer måste jag väl för fan ha läst. Men jag har glömt. Ja, jag håller på att läsa musan nu också. Jag började i somras. Och sen så ballar du lite för mig med läsningen. Men den ska jag ta mig an ganska snart. Jag börjar få lite sug för att läsa. Mm. Igen. Jag menar, en bok tar man ju egentligen på några dagar. Ja, visst. Om man det, bara ger sig fan på det så är det ju så. Jag kommer man bara igång med läsningen en kväll? Vi säger att man läser två timmar en kväll då är man ju 60-70 sidor in. Ja, exakt. Det går ju mycket snabbare. än Man tror man tänker oh shit 500 sidor det är hur mycket som helst. Fast läser du beroende på hur, hur mycket text det är per sida då, såklart. Men när det är lite större storlek på böckerna, eller A4-storlek kanske, lite mindre då är det ju inte skitsvårt att läsa. Mm. Nej. Men det är ju inte film eller spel med böcker, så att det, jag får passa mig där. Nej, men jag tycker att han är kanon när han skriver. Ja, men det är också väldigt jä lyktigt. Jävligt roliga koncept också. Eh, i det han skriver, det känns inte liksom som att, åh det här har vi en som har läst Stephen King utan han, nej, nej, visst. Han, han gör det ju jävligt bra på det eget sätt, jag tycker att det är exakt samma sak med John A.B.D. Lindqvist Ja, exakt, jag var faktiskt lite osäker på vem av dem det var som hade skrivit färgen jag var säga: vad fan var det nu, var det han eller var det han? <laughs> ja, nej, Mats Strandberg har skrivit färgen mm. alltså Mats Strandberg känns mer splatter Ja, visst. Absolut. Sen tror jag, vet fan, om jag kommer på något mer nu eh, som jag vill ta upp den här veckan. Då Det är inte så mycket som dök upp i mitt huvud nu. Och vi har kört i en timme ungefär. Mm. Eh, så jag tänker nog att det kanske är dags att knyta ihop sack säcken, sacken. Ja, det absolut det kan jag hålla med om. Um, så Ja tack så mycket för att ni har lyssnat på oss även den här veckan. Mm. Så hörs vi snart igen, tänker ja. jag. Så kan jag väl ändå passa på den här gången att tacka alla tre gånger som sagt.